Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți în fășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc.